Вона ж на камінцях тямить. «Де ти взяв таку красу, Вітя?» «Де взяв, де взяв, купив. Знайшов, бач, поламаний». «Знайшов? Ти хочеш сказати, що такі речі валяються на дорозі. Щось не віриться». «Ну, не просто так на дорозі. Вийшли двоє з кабака, в дупль готові. Мужик і баба. Почали сварити, скричать. Він її шарпає, вона його». Потім сіли в тачку, поїхали. Я дивлюсь, на тротуарі щось блищить. Ось. Ця штуковина. Де мав їх посеред ночі шукати? Дивись, щоб вони тебе не відшукали. Прийде додому, цьолка, побачить. Мало не покажеться, ні мужикові, ні тобі, якщо хтось твої номери просік біля кабака. Ти оголошення дай, знайшов, мовляв, поверну за виногороду. Бо так ні продати, ні носити. Уявляєш, якщо хтось упізнає свою тяцьку. Це дуже дорога річ. Віктор зрозумів, що вигадав вдалу історію, якщо навіть Жанна із властивою її недовірливостю жінки, яку систематично обдурюють, повелася на цю брехню. Вийшов у двір. Хоч з кінгом побалакати, з єдиним другом, з єдиним, кому можна довіряти». Випустив собаку з вольєра, дозволив побігати по подвір'ю. Кінг тішився, мов щоня. Хоч і не на ланцюгу він сидить, хоч і не в буді, а все ж на волі краще. «Пильнуй, Кінгу, пильнуй хати!» – залишив його на волі Віктор. «Нікого не пускає. гаразд?» «Та я що, служби не знаю?» – майже образився собака. Таке завжди трапляється несподівано. «Навіть якщо очікуєш!» «Навіть якщо твердо знаєш, неминуче!» «Господарю, відчиняй!» Крижана Брила провалилась Вікторові просто в труси і стекла вниз по ногах холодним струмочком. Все точнісінько так, як він собі уявляв у страшних снах. «Два джипи, мужики, скільки? Чотири, шість, вісім...» Він не бачив усіх. «Темно, а вони у чорному!» Кінг на подвір'ї заходився гавкотом. Відчиняй, Вітю, поквапся, чого ти тримаєш гостей на дорозі? гукнув хтось від отих джипів спокійно, по-дружньому, наче вони до нього на каву заїхали. Вікторе, викликай міліцію, викликай негайно, заверещала Жанна, визирнувши у вікно. Віктор підняв слухавку, почав неслухняними пальцями натискати кнопки апарата, і аж тут зрозумів, годків немає, зовсім, ні коротких, ні довгих. Апарат мертвий. Не спромігся згадати, що в кишені костюма лежить собі, спочиває мобільний телефон, який він купив зовсім недавно і ще не звик ним користуватись. «Вітю, відчиняй, бо гірше буде. Ми поговоримо і підемо. А не відчиниш, зайдемо самі». І Віктор вагався. «Якби був у хаті сам, відчинив би. Але жанна...» Вона заходила з криком. «Не відчиняй, не відчиняй!» Вони нас повбивають. Бари малого, лізьте до підвалу. Я зачиню вхід. Вони не помітять. Тільки ж тихо там. Поки Віктор здійснював цю наївну з точки зору серйозного чоловіка операцію, на дворі відбулись певні зміни. Пролунав тихий короткий звук, наче відкуркували пляшку шампанського. І відчайдушний гавкіт Кінга стих. Кінг не гавкав, не кричав на повний голос, Ед котів, наче цуценя. Через хвилину стукали вже на ворота, в двері. Який же ідіот, який йолоб, що не поставив броньовані, обмежився поки що дерев'яними. Щоб усе в одному стилі, щоб гарно виглядало. Дизайнер гадський переконав. Відчаняй, не дратуй, мужик, ми вже й так роздратовані. Впустиш миром, просто поговоримо. Зламаємо двері. «Одразу шукай паяльник і сам строми собі у...» Продовжував терпляче, майже лагідно умовляти хтось із мужиків. Мабуть, хтось із менших рангом, не грузин, не найголовніший. Той поки що навіть не виходив з машини. Принаймні, його здоровенної туші серед непроханих гостей не було. Віктор відчинив. Хай буде, що буде. Виламають двері, повибивають вікна, однаково увідуть. «Це як тайфун, не зупиниш». Вони увійшли. Виявилось, що їх четверо. Один витирав кров з долоні, оглядав подерті штани.